І сама до себе шепче. Кого ж я кличу? Немає матінки. Переставилась на покрову царство їй небесне. У голові то маніє, Хоч би одненька думка зблиснула, Так ні. І раптом віч бачить батька, Пробуджується радіючи. батьку, Розплющується,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 А може Степанко так заснув, що вже й не проснеться ніколи? Обпечена страхом, таки зводиться, таки випростується на черені. А далі сповзає на долівку. Глина долівка студенить босі ноги. Те, дивиться на піл, немає дитини на полу. Немає і на лавці, немає і на скрині. «Де ж це, Степанко? Ага!» Мені розумом не йде, душею. Тут це на двір, немає ніде на дворі, заглядає в комору, немає в коморі. О поки я валежилась на печі, дитина сама вже подалась до ставу, або вліз гайнула. О, Степанко, у мене таке, що не сиди, а все гасає, а все старається щось для матері чи для себе. Вдався у батька свого, у тимка, то й теж, бувало, не заспить і не залежить. Те, кляку й біда спиняється коло печі. Палити чи не палити. А чим я палитиму, а що я варитиму? Нема в хаті борошенця й пилинки. Треба йти в колгосп на роботу, може, якої шліхти дадуть. Учора ж давали шліхту на буряках. Від спогоду про вчорашню шліхту на буряках текля оживає, розвиднюються думки. Вчора давали, ниньки дадуть. Ото треба і збиратися йти в поле, бо ще ж дійти в поле, а дорога не близька, поки дошкандибає. А де ложка? А де миска? Бере ложку, бере миску і ховає за пазуху, так надійніше. Двері хати залишає відчиненими.